Per og Pål og Espen Askeladd. Det var en gang en man som hade tre sønner, Per och Pål og Espen Askeladd. Men annet de tre sønnene hade han ikke heller, for han var så fattig at han eide ikke nåla på kroppen, og derfor sa han titt og ofte till dem at de fick ut i verden og se å tjene sitt brød hjemme hos ham ble det så ikke annet enn svelte helt likevel. Ett godt stykke borte fra stua hans lå Kongsgården, og like utenfor vinduene til kongen hadde det vokset opp en eik, som var så stor og diger at den skygget for lyset i kongsgården. Kongen hadde lovt ut mange, mange penger til den som kunne hugge ned eika, men ingen var god for det, for så fort en skåret en flis av eikelegen, vokste det to i stedet. Så ville kongen også ha gravet en brønn som skulle holde vann hele året, for alle granne hans hadde brønn, men han hadde ingen, og det syntes kongen var skam. Til den som kunde grave en slik brønn at den holdt vann hele året runt hade kongen lovt ut både penger og ant. Men det var ingen som kunde få gjort det, for kongsgården lå høyt, høyt oppe på en bakke. Aldri før hade de gravet noen tommer, så kom de til Hareberget. Men da når kongen hade fått i hodet att han ville ha gjort disse arbeidene, så lot lyse opp på alle kirkebakker, både vitt og brett, at den som kunne hugge ned en store eika i kongskåren og skaffe ham en slik brønn at den holdt vann hele året rundt, han skulle få kongstatteren og halve rike. Det var nok av dem som ville prøve seg, kan du vel vite, men alltid knartet og hugg og alltid rotet og grov, så hjalp det ikke. Eika ble tykkere og tykkere for hvert hugg, og Berger ble ikke bløtere det heller. Om en stund så ville de tre brødrene i veien og prøve sig også, og det var faren vel fornøyd med. For vant de ikke kongstatteren og halve rike, så kunde det henne de fikk en tjenestensnets så som bra mann, tenkte faren, og mer ønsket ikke han. Og da brødrene slog på det at de ville til Kongsgården, sa faren ja på flyende flekken, og så la Per og Pål og Espen Askeladd av gårde. Då de hade gått ett stycke kom de till en granli och like opp för den var en bratt hej. Så hörte de no som hugg och hugg uppe i hejen. "Jag undras vad det är som hugger uppe i hejen," sa Espen Askelad. "Du är nog stött så klok med undringarna dina du," sa han Per och han Paul. "Det är la no att undra sa över också att det står en vehugger knarter uppe i hejen. Jag har nog morra att se vad det är likeväl," sa Espen Askelad. "Och där med gick han. O ja, er du slikt et barn, har du godt å lære å gå med», ropte brødrene hans etter ham. Men han brydde seg ikke om det, han Espen. Han la sted oppover vakkene dit han hørte det hugg, og da han kom där, så han det var en øks som sto og hugg og hugg på en furelegg. «God dag», sa Espen av «står du her og hugger?» «Ja, nå har jeg stått her og hugget i mange lange tider og ventet på deg», svarte øksen. «Ja, ja, här er jeg», sa Espen. Han tog øksen og slo den av skaftet, og snappet både øks og skaft i skreppa. Da kom ned igjen til brødrene sine, ga de seg til le og gjøre nær av ham. «Hva var det for noe rart du fikk se opp i heia da?» sa de. «Å, det var bare en øks vi hørte», sa Espen. Da de så hade gått en stund igjen, kom de under en berghammer. i den hørte de noe som hakket og grov. «Jeg undres på vad det er som hakker og graver opp under denne berghammeren, jeg», sa Espen Askelad. «Du är noe så klok til å undre deg, du», sa han Per og han påle igjen. «Har du aldri hørt fuglene hakke og pikke på trærne før?» «Ja, men jeg har nok morra å se vad det er likevel, jeg», sa Espen. Og alt de lo gjorde nar ham, så bryddes han i om det. Han la sted opp mot bergehammeren, og da han kom under, så var det et grev som sto og hakket og grov. «God dag», sa Espen Askelad, «står du här og hakker og graver så alene?» Ja, jeg gjør det, sa grevet. Nå har jeg stått här og hakket og gravet i mange lange tider og ventet på dig, sa det. Ja, ja, her er jeg, sa Espen igen. Han tog grevet og slo det av skaftet og gjemte de skreppa, og så nedover til brødrene sine igjen. Det var vel noe fært rart du så på ned bergkammeren, sa han Per og han på. Å, det var ikke nå videre. Det var bare et grev vi hørte, sa Espen. Så gikk de et godt stykke sammen igen til de kom til en bekk. Første var de noe alle tre, etter det de hade gått så langt, og så la de sig ned ved bekken og skulle drikke. «Jeg undres riktig på hvor dette vannet kommer ifra», sa Espen Askelad. «Er du ikke galen, så undrer du deg visst galen med det aller første. Hvor bekken kommer fra? Har du aldrig sett vannet renne opp av en olje i jorda da?» «Ja, men jeg har nok lyst til se hvor det kommer fra likevel, jeg», sa Espen. «Han har sted med bekken», og alt brødrene ropte på ham og lo ham, så hjalp ikke. Han gikk sin gang. Dan da kom langt opp med, ble bekken mindre og mindre. Og da han kom enda et stykke fram, fikk han se en valnøtt fra den sildret vannet ut. «God dag», sa Espen igjen. «Ligger du her og sildrer og renner så alene?» «Ja, jeg gjør det», sa valnøtten. «Her har jeg ligget og sildret og rennt i mange lange tider og ventet på deg.» «Ja, ja, her er jeg», sa Espen. Han tog en mosedott och dyttet i hullet, så vannet ikke kunde komme ut, og så la han valnøtten i skreppa og satte ned etter til brødrene sine igjen. «Nå har du sett hvor vannet kommer fra!» «Det så vel fælt rart ut, kan jeg tänke, gjønte han Per og han Pål. «Å, det var bare et hull det rant ut av», sa Espen. Og så lo de andre to og gjorde nær av ham igjen, men Espen Askel hadde brydd seg ikke om det. «Jeg hadde noen morra se det likevel», sa han. Da de så det godt et stykke igjen, kom de till Kongskorn. Men da alle i kongeriket hade fått høre att de kunde vinne kongstatteren og halve rike hvis de kunde hugge ned den store eika og grave brønn til kongen, så var det kommet så mange som hade prøvd lykken sin at eika var dobbelt så stor og tykk nå som den var ifra førstningen, for det vokste ut to fliser for hver de skåret ut med øksen, kan du vel minnes. Derfor hade kongen nå satt en straff at de som prøvde seg å ikke kunde felle eika skulle settes ut på en øy och begge ørene skulle klippes av dem. Men de to brødrene lot seg ikke skremme det. De trodde nok de skulle få ned eika, og han Per, som eldst var, skulle nå till att prøve sig först. Men det gick med han som med alle de andre som hade hugget på eika, for hver flis han fick skåret ut, vokste det ut to i steden. Och så tog kongens folk ham och klippet av han begge ørene och satte dem ut på øya. Nå ville han på till, men det gikk like ens med ham. Da han hade hugget en to-tre-hugg, så de fikk se at Eika vokste, tok kongens folk ham også, og satte ut på øya. Og ham klippet i ørene enda snaura, for de syntes han kunne lært å ta sig i vare. Så ville Espen Askeladd til. Vill du endelig se ut som en merket sau, skal vi gjerne klippe dig deg i ørene med en gang, så slipper du å bry i sa gången. Han var sint på ham for brødrenes skyld. «Jeg hadde nok morra å prøve først likevel», sa Espen, og det måtte han da få lov til. Han tog upp öxans skreppa och skäftet den på skaftet igen. Hugg själv, sa Espen till öxan, och den till och hugge så flisade föjk og så var det ikke längre för eika mot i bakken. Da det var gjort tog Espen fram greven sitt och satte det på skaftet. Grav själv, sa Espen, og greve till att hacka och grave, så jord och sten sprutet och så motade väl brönn upp kan du tro. Dan da hade foten så djup och så stor han ville tog Espen asklad fram valnötten og la i det ene hjørnet på bunnen, og så tok han ut mosodaten. «Silder å renne», sa Espen, og den til å renne så vannet fosset ut av hullet, og om en liten stund var brønnen breddfull. Så hadde Espen hugget ned eika som skygget for kongens vinduer, og skaffet brønn i kongsgården, og så fikk han kongstatteren og halve rike, som kongen hadde sagt. Men godt var det for han Per og han Pål at de hadde mistet ørene, for ellers hadde de hver time fått høre det alle sa, at Espen Askeladd hadde ikke undret sig så galt enda.